Godmorgen og velkommen til Euroinvestor Morgennyeder. Denne torsdag skal vi runde den seneste rentemelding fra den amerikanske centralbank. Den landede nemlig onsdag aften, og selve rentemeldingen var ikke den store overraskelse. Dog opdaterede centralbanken sine forventninger til, hvor renten skal hen i næste par år, og her er mantraet højere renter i længere tid. Inden vi bliver helt opdateret på den amerikanske pengepolitik, så runder vi den danske medicinalgigant Novo Nordisk. For en investeringsstrateg vurderer nemlig, at der er risiko for massiv kursfald i de højtflyvende medicinalaktier. Vi starter dog, dog dagens overblik med at vende blikket mod det japanske aktiemarked, hvor der kan være en spændende ændring på vej. Du lytter til Euroinvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Der er et skifte på vej på det japanske aktiemarked, der kan gøre det attraktivt for investorer at sætte pengene i japanske aktier. Sådan vurderer Danske Banks senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen. Vi er på vej ind i en ny fase, hvor japanske selskaber i stigende grad ser ud til at fokusere på aktionærerne, og hvor aktionærerne ser ud til at blive vinderne, udtaler han til os her på Euroinvestor. Han hæfter sig ved, at brugen af de såkaldte giftpiller ser ud til at være på retur. Det er et fænomen, hvor et selskab som forretningsstrategi udløser en giftpille for at forhindre, at selskabet bliver opkøbt. Det har været udbredt i Japan, hvor mange selskaber i årvis har haft den samme ledelse, forklarer han. Et selskab kan udløse de såkaldte giftpiller ved at udstøde nye aktier til eksisterende aktionærer. Aktierne giver så en rettigheder til f.eks. muligheden for at købe flere aktier i selskabet til en billig pris. Og det gør det sværere eller meget dyrt for et andet firma at kaste sig ud i en fjendtlig overtagelse, fordi det fremmede firma får sværere ved at købe nok aktier til, at det kan sætte sig på kontrollen over selskabet. Der har været en gammeldags og protektionistisk holdning i ledelsen hos mange japanske selskaber. Det har betydet, at de ofte har sat sig til modvæve, hvis selskaberne risikerede at blive købt op, forklarer Andersen. og det er gået ud over aktionærerne. Der er gået glip af, at deres aktier er blevet opkøbt og dermed af mulige gevinster, forklarer han. Derudover har det ikke hjulpet, at japanske selskaber historisk set ikke har været særlig aktionærvenlige. Selskaberne har måske tjent styrtende med penge, men aktionærerne har ikke fået det samme niveau af udbytte og aktiedepikøb, som man kunne have håbet på. Men det er ved at ændre sig. Ifølge Danske bank ser vi beviser på, at der er blevet gjort noget ved de strukturelle udfordringer, og derfor anbefaler Danske Bank sine kunder at lægge penge hos forvaltere eller investeringsforenere, der kender det japanske marked, og som har mulighed for at slå det. Politisk fokus kan komme til at presse den folkekære medicinalgigant Novo Nordisk. Sådan er vurderingen efter, at der i USA er kommet fornyet fokus på at sænke medicinpriserne. Og det kan sende højtflyvende aktier som Novo Nordisk og Eli Lille i dørken. Det skriver Dagbladet Børsen, som blandt andet har talt med Nathalie Zetlak, der er investeringsstrateg hos Danske Bank. Det er ret historisk, og der er i loven lagt op til permanente prisreduktioner på mindst 25%. Det vil selvfølgelig ramme indtjeningen på de produkter, der bliver ramt. Men hvad værre er, så risikerer det at skabe massiv usikkerhed i aktiemarkedet for den fremtidige regulering. Vi forventer, at det bliver et stort tema til efteråret, når valgkampen for alvor sættes i gang, og at det virkelig er noget, der vil tynge hele sundhedssektoren, ikke mindst de dyreste sundhedsaktier. Det siger hun til børsen. Det seneste år er aktien i den danske medicinalgigant Novo Nordisk braget i vejret med 75 mens konkurrenten Eli Lilly er flået op med 92 procent. Stigningen hos de to aktier er blandt andet drevet af salget af vægtreducerende midler. For Novo Nordisk vedkommende er der tale om Ozempic og Wegovy som buller afsted sted i USA. Onsdag aften valgte den amerikanske centralbank Federal Reserve at fastholde sin ledende rente. Og det var fuldstændig på linje med, hvad markedet havde forventet. Dog har centralbanken bemærkelsesværdigt ændret sine forventninger til renten for de næste par år. Og det er til den stramme side. Forventningerne til, hvor renten skal være henholdsvis næste år om to år, løftes således med 0,5 procentpoint. Dog sænker Centralbanken forventningen til, hvor renten skal være om tre år. Og dermed sender Centralbanken et signal til markedet om, at renterne kommer til at være højere i længere tid, end man først havde antaget. Chefstrategus sterner Capital Partners, Michael i Milhold, bemærker, at der dog er en vis usikkerhed ved fremskrivningerne. Centralbanken signalerer nu selv, at det giver mening at fastholde renten på et højere niveau en længere tid, end i seneste fremskrivning fra juni. Man skal dog ikke overfortolke rentesignalerne for 2024 og 2025, for hvad den amerikanske centralbank rent faktisk kommer til at gøre, kommer til at afhænge af, hvordan konjunktur- og inflationsbilledet ser ud til den tid. Det er svært at spå, især om fremtiden, skriver han i en kommentar. Meldingen fra centralbanken slog igennem i det teknologitunge Nasdaq-indeks, der blev sendt ned med 1,5 procent i onsdagens aktiehandel. Det brede amerikanske S&P 500-indeks faldt med 0,9% onsdag. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på Euronvestor.dk i løbet af dagen, og at du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.